Аліна розповіла Марті все спочатку про маму та Ігоря, бабусю, травницю, про мамину родину, про Сашка, каже вона, про гонихмарника. Тепер я розумію, Алінко, чому ти мені розповіла легенду про божевілля? Ти справді божевільна. Закохатися в такого. Господи, Аліно, воно ж таке сліпе те та кохання. Що ж ти будеш далі робити? Ти хіба не розумієш, що ви не можете бути разом? Він ніколи не належатиме лише тобі. Я ж тебе знаю. Ти не зможеш ділити свого Сашка зі ще кимось чи чимось. А якщо в тебе народиться син? «Ти що, хочеш померти?» Марта від почутого сіла на ліжку, перейшла майже на крик. На обличчі дівчини заграв рум'янець. Гарний стрес для хворої. У кімнату перелякано зазирнула медсестра в білому накрохмаленому халатику і в такій же шапочці. «Марто, у вас все гаразд? Нічого не трапилося? Що за крики, дівчата?» «Юлія Орестівна, то я голосую. Не стримала емоцій. Не звертайте уваги!» Марта вертає в свою звичну позу. Марто, вам не можна хвилюватися, а ви, звертається до Аліни, маєте піти, хворі такі емоції, протипоказані. Знаєте що, Юлія Орестівно, якщо Аліна піде, то я розкажу мамі, що ви на кухні палите. Не забувайте, у мене прекрасний нюх, як для сліпої. Ну, ви же не вас, мама. Де ви ще зможете на дурняка такі гроші заробляти? Вийдіть з кімнати і зачиніть за собою двері. Та я, та я, це ж тільки краще для вас, тому що... Марта сердито перебиває медсестру. Цить, хто платить, той замовляє музику. Медсестра вся зблідла від хвилювання та щойно почутого виходить із кімнати. Дівчата починають голосно реготати. «То ти мене, Аліно, хвору, нещасну приречену довела. Уже на людей починаю кидатися. А ще годину тому думала, що помираю. Ти мені скажи, що робити станеш? Ти точно ненормальна». Аліна якусь мить мовчить, ніби вирішує дилему, чи варто зараз казати подрузі те, що вона замислила, але без марти та затія не варта ніць. Таке щось маю зробити. Та без твоєї допомоги, Мартушко, ніяк. Боже, Аліно, що може, сліпа немічна істота? Мені б хто допоміг. Хто зна, може те, що я замислила, і тобі допоможе? Коли Аліна закінчить говорити, кімнату наповнює тиша. І вони сидять мовчки, здається вічність. Насправді минуло лише пару хвилин. Нарешті озивається Марта. Голос звучить дуже серйозно і навіть трішки урочисто. Алінко, я мушу подумати. Згода? Ти маєш все обміркувати, тому що в разі удачі назад дороги не буде. Розумієш, про що я? Врешті, то твій вибір, тільки твій. Аліна ніжно пригортає до себе Марту. Знаєш, а я думала, ти мене пошлеш після почутого. Та що ти, Лінушко, тепер я мушу жити, бо в мене з'являється вибір. Точніше, вже є. Знову повернувся той сон. Сама не знає, який він. Учора їй лякав, сьогодні вона падає, падає вниз з верхівки вежі, мов осінній лист. Аліна вже знає, хто її зі штовхою. вона розгледіла його обличчя ще в Карпатах. Аліна розуміє, що могла б і не втікати, бо не боїться його. Уже не боїться. Але то гра, і в ній такі правила. Вона вкотре піднімається на вежу. І знову падає. Не долітаючи до землі, легкі й міцні руки крила підхоплюють її. Аліна встигає розгледіти обличчя рятівника. Вірніше, рятівниці. Тоблакитну ока дівчина із салатовим волоссям. Її знайома, навіть приятелька. Вона з неї щоранку бачиться у люстерку, у ванні, і вона останнім часом їй дуже подобається.